Макс Кідрук на Зеландію. Роман. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля. Харків. 2014 рік». Читає Василь Манько. Зміст. Багаторазовий світ. Сашко Шкалов. Затяжний вступ про те, що ця книга мала би бути іншою. Частина перша. Єгипетська революція. «Каченята серед Мордору», «Каїрський сюрприз», «Каїро-Крекендаун», «Бедлам», «Втеча». Частина друга. «Велика дамська неприємність», «Віза», «Арабський велкам», «Важка артилерія вступає у бій», «Остання корд». Частина третя. «На Зеландію». «Початок авантюри», «Це схоже на план», «Найдорожча віза, найдовший переліт в тилу ворога». «So let it be written, let it be done». Місію завершено. Епілог. Про Дон Кіхота і Санчо Пансу. Багаторазовий світ. Уявіть собі таке. Віденський аеропорт, я похопцем дожовою куплений на останні центи круасан, щоб його не забрали в мене на митниці. Продовжую жувати і тоді, коли здаю наплічних службовцям, ті чомусь явно азіатсько і зовнішньо. Один із них обмацує мою торбу, мов жінку, і знаходить на дні щось йому підозріле. Що це питає? Кафе. Бурчує з напханим ротом, згадавши, що в багажу десь є брикет віденської кави. Азіат спантелично дивиться мені в очі і вимагає відкрити торбу. А що ви хочете там побачити, не розуміє я. Лайно, каже він у відповідь. Я хочу бачити лайно. При цьому його німецька значно гірша за мою. Тепер уже я спантелично дивлюсь йому в очі. Добре, заспокоїться митник хвилин за п'ять, не знайшовши того, що жартівник, Вели собі, я запихаю речі назад у торбу і забираюся геть, а вже в Києві. Розумію, що через мій напханий рот митникові, мабуть, почулось не кафе, а каке. Ну, а каке німецькою означає те саме, що й у нас. До чого я веду? А до того, що будь-яка інша мандрівка, це надійний, як автомат Калашникова, генератор пригод котрий, коли в тебе є письменницький хист, може легко надиктувати тобі класну книгу. Макский друг уже давно зрозумів цю незаперечну істину. Нею він і бере у полон читача, розважаючи його своїми прицікавими подорожніми історіями. Нова кідрукова книженця на Зеландію не має хитрого і заплутаного сюжету, Зрештою, навіщо він тут потрібен? Усе просто. В пісках Сахари Макс примудряється знайти інтернет і вичитати новину, яка не вкладається йому в голові. Якийсь Грек Морган фермер із Нової Зеландії, він же Довбограй, як іменує його сам автор, перемігши в конкурсі місцевої радіостанції отримує приз – подорож до України для того, щоб порозважатися з нашими красунями. Пригадую, як під час Євро-2012 двійко польських діджеїв вилетіли з роботи і ледь не спричинили міжнародний скандал, дозволивши собі в ефірі недолуї жарти про українок. А от у випадку з новозеландцями свята справедливості – не відбулося. Йому все так минулося. Тоді Макс за подачею Сергія Притули так-так, за подачею Тернопільського сірого, вирушає до Окленда, щоб помститись. Його шлях пролягає через революційний Каїр, де над головою свистять гумові колі і розсікають повітря Ф-16 через Дамаск, де корумпованим чиновникам Крім факйов і сказати нічого. Хоч стривайте, Ось вона ще одна пастка кідрукових творів. Їх хочеться переповідати і переповідати. Але я не буду цього робити. Читайте самі. І головне, пам'ятайте, світ багаторазовий, яким би дерев'яним не видався цей епітер. Двічі в одну річку не вийдеш, от так, мабуть, буде краще. Те, що сталося з Максом у різних краях, і з вами може й не трапитися. натомість може статися щось таке, що кідрук від задрощів лікті кусатиме. У всякому разі, свою шляхетну соціальну місію, автор виконує бездоганно. Після кожної його книжки хочеться заробити купу бабла, а потім кинути роботу, купити квиток на літак. Із головою поринути в цей неймовірний світ, шукаючи пригод на свою голову, і виносячи з них такий дорогоцінний досвід. Сашко Ушкалов Колись я згадуватиму це з посміш. Хенк Моуді, письменник і засранець, персонаж Девіда Духовне в серіалі «Каліфорнікейшн». «Хто вдарить нас по щоці?» Тому ми відірвемо голову Микита Сергійович Хрущов, перший секретар ЦК КПРС 1953-1964 роки. Єдина людина за всю історію ООН, що гепала туфлею по столу під час засідання Ан. Затяжний вступ про те, що ця книга мала би бути іншою. Ніколи не знаєш, куди заведе тебе довга дорога. У подорожі на пуп землі, книзі про мандрівку на острів Пасхи, я писав, що люди...